Gai batetik e, bestera, e, bagoaz e, gu, jauzika gure Irrintzi Plaza saio honetan. Eta orain goien laguna lagunak kartuko ditugu gure estudioan leire iredo Nazar arratsalde on arratsalde onri. Eeta ongie ettorri rentzi plazara ze gutua berriro jendeak ikusta gure estudioan. Ez garan ikatuko, esan nez. Eta bueno, goienen go goienenren zemu zabiltza, pandemia egoera honek eragina izan du zuen eh, oiko martxan. Bai, pixkat, bai, batez ere hasieran. Orain ja ikasturtea berriz hasita, bueno, hasi gara pizkat berriz martxa hartzen. Itzaldia, kasoka, bueno, pos, baten bat ere ateragia, hori ere gustore hartu dugula, udata gero. Baina bueno, bai nabaritzen da iaz baino gauza gutxiago mugitzen diela, bueno, za iaoa delako, goiago bete bar dialako, baina bueno, ateatzen dia gauza bai bai. Hori da. Energia berriztagarrien alde lan egiten duzu e zuek modu desberdinetara, bai konsumoaren alorrean eta baita energiaren produzioan ere, eta horretaz gain informazioa zabaltzen eta komunitatea e, ere eikitzen, ezta? Eta in zuzen ere goiener sarea egin duzu. Zer da zeazki? E, goiener sarea zein helbururekin sortu da? Bai, bueno, goienerren goien aurrera eman dugun azken egitasmoa edo, izan guretzateke iraian, e, plazaratu genun jago egunean, eta da, bueno, ba, kooperatibako bazkide diren erakunde eta negozio guztiek E, guztiak biltzen dituen mapa interaktibo bat, gure helburua zan egoienarreko bazkideak erakustaraztea, gainontzeko jendeak ikus dezala, zeintzukian goienerreko bazkideak zeintzuk dauden ere energia berriztagarrien aldeko apostu hori egiten eta informazio guztioi ba mapa batean kokatzea, Euskal Herriko mapa batean kokatzea, e, jendeak e, ezagun ezagututu desan eta hori ba azkenan share bat, ez? sortu dezagun guztion artean. Eta nolakoa da mapa hori nola funtzionatzen du? E, ba, bueno, mapan e, negozio deorakunde bakoitza, goien arreko bazkidea dana, bere fitxa propioa dauka eta bere fitxa horretan e, dauka bere deskribapena, izena, argazki batzuk igo igodezake, e, telefono bat, webunea eta kokapena. Eta gero e, guzti guztioiek e, mapan e, kokatzen dira. Eta e, mapazuk eh bueno, ikuspuntutik, ba bilatu dezake izen batengatik edo bilatu dezake kopuakpen batengatik, Iruña nago eta jakin nahi det, Iruñako e, bazkideak zeintzu diren edo e, bilatu dezakea atalengatik, ez? E, komunikazioan, ba komunikazioan zeintzu zeintzu dira bazkideak, ez? Komun... Eta horri szate baterako guga girtzen gara. Bai, noski. hori <laughs> da. Bai, bai. Aha. Eta nola ematen dute izena bazkideek? E, bueno, ba, asiera ba, batean, ba, olako gauzek, gauzak egiten ditugunean gehien bat bazkidei begire egiten ditugunak, balde nengo e, melin bat egin genuen bazkide guzti jakin dezan, hor zegoela goienasarea, eta beraiek ere gombi datzen, ez, goienasarean parte hartzen. Hor du, e, beraiek e, bidali genun melio horretara erantzun da, ja bakarri gesan da, Oie, ez dago nor naiz eta ora saldu naidet. Zeregin ber dut, ez? Holako mailak izan ziren gehienak, Ba, bueno, guk eran zuten genien, jarrai bide batzuk eman, e, bidaltzen diegu orain nei nahi dutenak erein dezaket, eh. Gustu zirekita dago, ba batek ez du ikusi mail hori eta gurekin edo oraindik baldi madan nahi du goien goienosarean azaldu, ba ez da idatzi, idazten digu mail bat, esaten digu goien goienosarean parte hartu nahi dula eta guk bidaltzen diogu esteka bat. Zasteka horren bidez, inprimaki bat azaltzen da, inprimakia bete, oinarezko informazioa, izena, deskribapena, argazkiak, atxikitu dezake, eta ja hori bidalita guri dizten zer egun, gopizkabatatuak tratatu, gobeto txukundu, Itzulpenak egin, eta ja argi dugu, eta sarean ikus gai dago. Aha, eta gero, ba, mapa interaktiboa denez, horra joan ezkero, ba, sartu ezkero, bazkide horren txokoan, enzuzen ere, bere webbunea e bisitatu dezakegu, eta ja sakonako ezagutu ez da. Horri oh, da, e, Nola, eta noiz sortu zen ideia. Ba, ideia sortu zitzen egun konfinamenduan, ez? Danak etxean ginela, seginen pixka bat pentsatzen. Fizikoki egin ezin, gauzak ezin ziren egin, orduan esan genuen, ba, bero virtualki nola aldi egu gure bazkidei lagundu, ez? Ikusi genuen ere momentu hortan bazkide asko karazoak zituztela, bere negozioak eta aurrera ateratzeko, ba, konfinatu da ginelako, itxi kitxiba izan zuten aldi baterako edo epe luzeago baterako, Eta, bueno, ba, irudituz egun, ideia politazala, e, mapa bat sortzea gure bazkide guztiekin, mundu guztiak ikust, e, ikuse esan zeintzuzien goienerreko bazkideak, eta gero ere, ba, behar baten aurrean, ez, e, bertan, sarean bertan asetzeko hau da. E, Irunean nago, eta gazta indegi batean erosina naidet gazagoi begiratuko, eta zeintzu gauden erran barruan edo, edo komunikabide bat, edo, bueno, dena delakoa bazkenean hori. Ba, norbaitek behar badakanean, ba, E, modu horretan asetzeko e, sarearen barruan, ez? sare bat kustio gartean osatzeko da. Eta gaur egun zenbat e, bazkide daude izen eman da, hemen? Ba, ja, berde hon da, irurogeitik gora, goaz. Eta eta hori, ba, egunero sartzen zaizki eskaerak egunero baten batek ikusten du, iduela ia bete bidale egin unmail dori. Eta, bueno, pixkanaka, pixkanaka goaz... E, Geroz eta geio handitzen ez, Zer, bazkiden artean egia da arreran eko ona, eukidula, oso ondo ikusi dutela, edo bueno, ekimen polituaz bezala, ikusi dutela, eta... Eta horrela dihoa, gai. Horis, eh. Beraz, mapa interaktibo hau, goienerreke martxan jarri duena, eta azten segitzen duena, ez da, irekia e, interesa duen, egin deguziaren txako, ez da. Goienarreko da, den bazkidearen edo zen, e, deitu dezake kooperatibara, edo e-mail bat bidali, eta e, aukera dago, orrendik, bueno, eta aukera irekita jarraitzen du, e, <laughs> Sartzeko zarean, noskibaila. Leire donazar benetan eskerrik asko gurean izateagatik eta goien erren informazioa ekartzeagatik. Eta ongi segi? Bai, eskerrik asko zuri. Agur. Agur.